Террі Прачетт, Джинго. Водрості плели за безцільною течією. Нічого, крім усякого патича, більше не нагадувало про те, що там колись був лешб. Морські птахи літали по колу, але їхні крики більш-менш приглушала суперечка, що спалахнула прямо над рівнем моря. «Ця деревина належить нам, ти далекий родичу собаки! О, та невже! На твоєму боці острова, геш, я так не думаю!» Вона сплела. А звідки ти знаєш, що на нашому боці острова не прибилося трохи патича? Хай там як? У нас досі є діжка питної води, верблюжий запаху з рота. Добре, ми поділимося. Можеш залишити собі половину деревини. Ага, ага, захотів поторгуватися, Щойно ми згадали про діжку з водою. Батько, може просто погодимось? Мені вже набридло товкти воду в ступі але тобі теж доведеться висловати, ясно що. Птахи козили кружляли білі галочки в безхмарному піднебесці. На Анкморпорк, на Хапонію. Внизу, коли затонула глиба Лешпу ще глибше, вгніздилась на морському дні, цікаві кальмари порозпливались своїми цікавими вуличками. Вони й гадки не мали, чому їхнє місто зрідка Відіймалося, але ніколи надовго там не затримувалось. Просто так ставалось. Деякі речі стаються, а іноді ні. Цікаві кальмари лише припускали, що все рано чи пізно стане на свої місця. Акула пронеслася повз. Якби хтось наважився притулити до неї вухо, то почув би біп-біп-біп-цінь. Третя година. Їсти, голодувати, плавати. Список справ на сьогодні. Плавати, голодувати, їсти. Третя 05.00. Несамовите пожирання, не найцікавіше із розкладів, але його було легко організувати. На диво, сержант Колон сам вніс себе в список патрулювання. Добре іноді трохи провітритися. А тут ще й ходили чутки, що варта якимось боком була причетна до того, що невиправдано називали перемогою. А це означало, що уніформа вартового могла гарантувати безплатний кухлик пива з чорного входу якогось випадкового генделика. Він патрулював разом із капралом Нопсом. Вони йшли впевненою ходою тих, хто багато де побував і чимало побачив. Їхня хода, керуючись суто поліцейським інстинктом, понесла їх прямо до простих поживків. Пан Горів якраз мив вікна. Побачивши їх, він кинув ганчірку і проживом забіг у середину. Це нам віддяка шмигнув носом колон. Чоловік вийшов із двома великими клунками. «Моя дружина спеціально для вас приготувала», – сказав він. І додав, «Вона каже, що знала, що ви зайдете». Колон зняв вочений папір. «Ова», – мовив він. «Особливе анкморпоркське карі», – сказав пан Горів. «У складі є жовтий карі-порошок, великі шматки брукви, зелений горошок і набухликий кішмиш розміром з яйце». — вигукнув Нобі. — Красно, дякую, — мовив Колон. — Як поживає ваш хлопчина, пане Горіф? — Каже, що ви подали йому приклади, тепер він хоче стати вартовим, коли виросте. — А, файно, — радісно мовив Колон. — Пан Ваймс втішиться. — Тільки скажіть йому, — Вальхалі, — сказав Горіф. — Він житиме в мого брата. — О, що ж, гаразд тоді. Е, в кожному разі дякую за карі. Про який приклад, по-твоєму, він говорив? Спитав його Нобі, коли вони вийшли. Очевидь хороший, сказав колон, із повним ротом ледь гостренької брукви. А, ясно. Повільно пережовуючи і прошкуючи ще повільніше, вони рушили до пристані. Я збирався написати бані листа, через якийсь час озвався Нобі. Так, але вона думала, що ти жінка, Нобі. Так, то вона типу... Побачила моє внутрішнє, я без... В установі зосереджено заворушилися. Без тої, як і оболонки. То мені та кангва сказала. Тож я собі подумав, що її хлопець скоро повернеться, і я зроблю великодушно і не буду на неї претендувати. Бо може також виявитися, що він кремезний, незадоволений хлопака, припустив сержант Колон. Ніколи про це не думав сержанте. Вони ще якісь часи йшли». «Те, що я зараз зроблю, незрівняно краще за що що я коли-небудь робив», – сказав Нобі. «А тож», – мовив сержант Колон, – «вони трохи пройшли мовчки, а тоді він додав, звісно, це не складно. Я досі бережу носовичок, який вона мені дала. Дивися, дуже гарний Нобі. Зі справжнього хапонського шовку. Так, дуже симпатичний». «Я його не буду прати, сержанте». «Ну, ти й нюня», – мовив Фред Колон, – він дивився, як апрал Нобс сякає носа. То ти не будеш більше ним користуватися, правда? запитав він дещо сумнівом. Він все, ще згинається, сержант, ти бачиш? Нобі продемонстрував йому. А, бачу. Дурний що спитав. На горі заскрипіли флюгери. Цей досвід дав мені набагато глибше розуміння жінок, сказав Нобі. Колон, глибоко жонатий чоловік, нічого не сказав. «Сьогодні ввечері я зустрів правду пхачку вівдально і спитав її, як вона дивиться на те, щоб піти зі мною сьогодні на побачення. Я запевнив її, що немає нічого проти її косоокості, і в мене є дорогі екзотичні парфуми, що переб'ють її запах, а вона мене послала і пожбурила в угром». «Недобре», – мовив колон. «О, ні, сержанте, бо раніше вона просто лаялася, коли мене бачила». А вугор досі мене, і він до того ж смачний, тож я розцінюю це як дуже великий крок вперед. Можливо, можливо. Щоб віддати комусь ці парфуми, а, бо вже навіть люди через дорогу починають скаржитися. Їхні ноги, що летіли, мов бджоли, на квітки дістались до набережної. Вони зіркнули на хапонську голову, настромлену на спис. Вона всього лише дерев'яна, сказав колон. Нобі нічого не сказав. І вона як частина нашої національної спадщини. Колонбі вдалі, але, запинаючись, ніби не вірив власному голосу, Нобі знову взявся всякати носа. Музична вправа, яка з усіма її, маленькими арпеджіо та фанфарами, займала деякий час. Сержант здався, він мусив визнати, що деякі речі більше не будуть такими, як раніше. Мені ніколи насправді не подобалось це місце. Пішли тоді до виноградного грона, добре, нобі кивнув і так тут пиво, як сеча, сказав колон. Леді Сибіл простягнула своєму чоловікові хустинку. Плюнь, звеліла вона, а тоді ретельно витерла пляму на його щоці ось тепер ти дуже герцогський, похмуро мовив Ваймс. Я думав, я це вже проходив. «Вони так і не провели конвівіум після цієї, цієї метушні, сказала леді Сибіл, знімаючи якусь мікроскопічну ворсинку з його камзола, а його треба провести. Я думав, мені як герцогу більше не доведеться носити ці безглузді манатки. Ну, я таки підкреслила, що ти, люби, можеш носити офіційне герцогське вбрання. Так я його бачив. Білі шовкові панчохи. Це не моє але в тебе дуже гарні литки. Я віддаю перевагу своєму командорському костюму. Худко, мовив Ваймс. До них підбіг архіректор Рид -Кюль. Ах, ми вас зачекались, лордева. Звертайтесь до мене, сер Семюєл, попросив Ваймс. Я переживу. Ми знайшли скарбія на одному з наших горіщ. Тож, думаю, можемо починати. Будь ласка, займіть своє місце. Ваймс підійшов до голови процесії, відчуваючи на собі погляди і чуючи за спиною шепіт. Можливо, існує спосіб, як позбутися звання. Треба буде перевірити. Хоча, судячи з того, що лорди колись витворяли, він мав би упнути щось правду жахливе. Тим не менш, ескізи майбутнього пам'ятника йому сподобались, і він бачив, що увійде в підручники з історії. Виявилось, що творити історію зовсім не складно Історія – це лише те, що написано на папері. Ось так просто. Чудово заревів Редикюль, перекрикуючи гомін голосів. А тепер, якщо ми гарненько рушимо слідом за лорком Сером Семіолом, то повернемось на обід не пізніше, ніж о пів на другу. Хор готовий? Ніхто нікому не наступає на манті. Тоді ходімо! Вайм зрушив в обов'язковому повільному темпі, він почув, як за ним рушила процесія, без сумніву, вже виникли проблеми, як на всіх громадських подіях, де беруть участь старі та глухі, а також юні турні. дурні. Кілька людей вже, мабуть, і йшли не в тому напрямку. Коли він вийшов на площу Сатор, його привітали глумом та пихатими вигуками і бурмотінням, хто він такий, за кого він себе має, що є традиційною реакцією натовпу на такі події. Всім було чути кілька схвальних вигуків. Він намагався дивитися прямо перед собою. Шовкові панчохи з підв'язками. Що ж, не на ньому. Він багато на що був готовий заради Сибіл, але якщо підв'язки десь і фігурували в їхніх стосунках, то точно не на ньому. І всі твердили, що він має вдягнути бузково обрамлену хутром мантію. Про це вони також можуть забути. Він провів добру годину в бібліотеці відчайдушно, шукаючи щось про золоті наверша та шовкові панчохи, і виявив, що це просто пшик, традиція. Він покаже їм традицію. Справжні герцоги, наскільки йому відомо, носили годящу кольчугу, вкриту плямами крові, бажано не своєї. З нато пороздався крик. Він різко повернув голову і побачив якесь бабисько, що сиділо на землі, розмахуючи руками. Він поцупив мою сумку і не показав посвідчення гільдії злодіїв. Процесія встала, поки Вань здивився, як площею сатор бігла постать. «Негайно зупинися, сідні пікенсе!» закричав він і кинувся за ним. Звісно ж, Лише пригорщі людей насправді відомо, як має відбуватися традиція. В самому її серці лежить якась таємнича безглуздість. Колись був сенс нести букет, первоцвітів у вівторок душевного пундика, але тепер це робили, тому що так було заведено. Крім того, інтелект, істоти, відомої як натовп, це квадратний корінь кількості людей у ньому. Ваймс біг, тож академічний хор кинувся за ним, а люди, що стояли позаду хору, побачили вільне місце, яке їм зразу ж закортіло заповнити. Тепер всі бігли, бо всі решта теж бігли. Час до часу було чути зкигління тих, чиї серце, легені чи ноги були заслабкі для цього, і рев архіректора, який, намагаючись твердо протистояти шаленому табуну, тепер лежав головою на бруківці, по якій час від часу пробігали чиїсь ноги. А злодійчук Сідні Пікінс біг, тому що, зиркнувши раз через плече, побачив, як на нього насувається вся анкморпоркська громада, а таке завжди залишає страшний відбиток на свідомості юнака, що підростає. Сем Ваймс також біг. Він зірвав накидку і пожбурив геть капелюх із пір'ям, і все біг, не зупиняючись. Проблеми будуть потім, у людей виникнуть запитання, але це буде пізніше, а зараз є лише славетно-прозаїчна і неймовірно чиста, якій є надія не бути кінця краю під безхмарним небом. У світі незатягнутому тьмою погоня.